שעו מני, אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. כי יום מהומה ומבוסע ומבוכל אדוני אלוהים צבאות בגיא חיזיון, מקרקר קיר ושוע אל ההר. ואלם נשא אשפה ברכב אדם פרשים, וקיר ערה מגן.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 ולא הבטתם אל עושיה, ויוצרה המרחוק לא ראיתם. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד, ולכורך, ולחגור שק. והנה ססון ושמחה, הרוג בקר ושחות צון, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו, כי מחר נמות. ונגלה ואוזני, אדוני צבאות. אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון. אמר אדוני אלוהים צבאות. כה <כו> אמר אדוני אלוהים צבאות. לך בו אל הסוכן הזה, על שבנה אשר על הבית. מה לך פה ומי לך פה? כי חצבת לך פה קבר, חוצבי מרום קברו, חוקקי וסל משכן לו. הנה אדוני מטלטלך, טלטלה גבר, ואותך עטו, צנוף יצנפך צנפה, כדור אל ארץ רחבת ידיים, שמה תמות, ושמה מרכבות כבודך, כלון בית אדונך, והדפתיך ממצביך, וממעמדך יהרסך. והיה ביום ההוא, וקראתי לעבדי, לאליקים בן חלקיהו.